Întoarce-te și tu după cum ta Ruta răspuns, nu sta de mine să te las și să mă de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. facă în Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând o să meargă cu Iana n mai speruit.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 Și cel puternic m-a întristat. Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și Noru Sarut, Moabita. Au ajuns la Betlehem la începutul seceratului orzurilor. Cartea Rut Capitolul 2 Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut Moabita a zis către Naomi, Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere." Ea a răspuns, Du-te, fica mea." Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimele. Și iată că Boaz a venit din Betlehem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi." Ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze." Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor, A cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns, Este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis, Dăm voie să strâng și să culeg spice dintre snopi, rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață de când a venit a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Ruth, Ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice în altogor. să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uite-te unde vor să cera pe câmp și du-te după ele. Am porugit slugilor mele să nu se atingă de tine și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile. Atunci ea s-a aruncat cu față la pământ și a zis: Cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Boazie a răspuns. Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacrăța, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui arit ai venit să te adăpostești. Și ea a zis, o, oh, să capă trecere înaintea ta, Domnul meu. Căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși, eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către rut. Apropie, te mănâncă pâine și moaieți bucata noțet. Eu a așezut lângă secerător. i au dat grăunțe prăjite. Am mâncat și s-a săturat și ce a rămas strâng. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor stăi. lăsați să culeagă spice și între snop și să nu o opri. Și chiar voi să-i scoateți din snop câteva spice. Să lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de ori. A luat-o și a intrat în cetate și soacră s-a văzut ce culesese. Ruta a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Soacră să azis, a zis, Unde ai cules astăzi pice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Ruth a spus soacrei sale la cine muncise. Omul la care a muncit alți a zis ea, Se numește Boal. Naomi a zis nurorei sale, Să fie binecuvântat de Domnul care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi, i-a mai spus Naomi, este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut Moabita a adăugat, El mi-a mai zis, rămâi cu slujile mele până vor îți de secerat. Și Naomi a zis către norul arut. Este bine, ca mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în altogor. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boazca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului. și locuia cu soacră sa. Cartea Rut, capitolul 3 Soacră-sa Naomi a zis, Fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rude cu noi. Iată, el are să la noapte orzurile în arie. Spală-te și ungete, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară la arie. Să nu te faci cunoscută lui până vai sprevi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, înseamnă locul unde se culpă.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 Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineața și s-a sculat mai înainte, dar se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis, să nu știe nimeni că a intrat o femeie în ariu și a adăugat, adu taua de pe tine și ține-o. Ea a ținut-o și el a măsurat șase măsuri de ori și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. s-a întors la soacră-sa și Naomi a zis, tu ești fica mea. Rutia i-a tot ce-ai făcuse omul acela. Ea a zis, mi-a dat aceste șase măsuri de ori zicând, să nu te întorci cu mâinile goale la socrătă. Și Naomi a zis, fii liniștită, fica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Cartea Rut Capitolul 4 Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo.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 Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz, cumpără-o pe socoteala ta și și-a scos încălțămintea Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era a lui Elimelec, a lui Chilion și a lui Mahlon, și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Ruth, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui. Și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori, azi, despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: Suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casă ta, Carahela și Calea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea nefrata și fă-ți un nume în Betlehem. Să pe care ceva da domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă, Asemenea casei lui Peret, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz luat pe care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămișlească și ea a născut un fiu. Femeile au zis Naomei, binecuvântat să fie domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul. Și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut Noruta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât șapte fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume, zicând, un fiu s-a născut Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl tatălui lui Isai, tatăl lui Davi. Iată sămânța lui Perez. Perez a fost tatălui Hetron. Hetron a fost tatăl lui Ram. Ram a fost tatălui Aminadab. Aminadab a fost tatălui Naxon. Naxon a fost lui Salmon. Salmon a fost tatălui Boaz. Boaz a fost tatălui Obed. Obed a fost tatălui Isai. Și Isai a fost lui David. Aici se încheie cartea rut.